Sveriges Radio Stockholm, nu är klockan på slaget sju och här är frukostklubben. Förlåt, stör Innan vi går ut i dagens jobb och spring och skudd sjunger vi en liten sång i våran frukostklubb God morgon, god morgon Ge ska fram en God morgon till dig. God morgon, god morgon, god morgon Och hjärtligt välkomna till frukostklubben nummer 300 Det är allvarligt det Och det är ingen skoj det jag kommer att säga nu Det är börjar bli vår jag har faktiskt de sista dagarna varit ute och promenera lite grann. Man har sett tuss i komma upp i dikesrenarna. Det finns snödroppar, det finns vintergäck Och på de backsluttningar som ligger i trädgårdarna mot söder där prunkar krokusen. Så nu har vi talat om våren och, och luret med den och kylan på månaderna, Men i morse var det faktiskt när jag steg upp tre grader varmt. Det tror jag i första lördagen på mycket, mycket länge som det har varit lite, lite grann vår i luften. Det här programmet kommer väl också bli lite vårbetonat. Och vi kan väl inte bara ha viser. Vi har en mycket kär gäst här som har återkommit då då vi vid tidigare sammanhang. Det är Tore Skogman. Mycket välkommen tack, Tore. Tack. Kommer du direkt från Halstahammaren? Jag kommer. Nej jag ska inte ljuga. Jag var här igår går också. Aha, ja. Ja. Så du har akklimatiserat dig så att säga. Ja du har varit här och sjungit hur man jagar älg och du har sjungit att man ska vara kring så man ska gå på sig och och så vidare. Det har varit egna visor det där. Det var egna visa. Det som du kommer med idag. Är det också en egen visa? Ja det är en egen visa det också. Och vad heter den då? När man talar om trollen så står de i färsten. Menar du mig eller menar du våren? Nej, jag menar väl våren. Tack. <hör> Det är lördagskväll och gumman min och jag Vi sitter hemma i vår lägenhet och har det bra och främmande Det vill vi inte ha, till lugnt och skönt här på kvällen ska det vara Då med den så ringer det på dörren och jag öppnar den Och blir förskräckt när jag får se att det är främmande jag bara främmande, hur ska jag nu mig bete? Min högsta önskan det är att de ska gå Och inom mig så säger jag som så ja, så står de i färsten. Man blir ju så arg och så sur i sitt sin. Man måste vara sig glad ut och hälsa välkommen. Så roligt att se in. Man måste sätta fram kaffe och prata och le och sedan bjuda och säga att ta en kaka te. De bara pratar och pratar och skrattar och skrattar. Jag tittar på klockan och vill att de ska gå. Men de tycks inte förstå att jag vill att de ska gå. De bara pratar och skrattar ändå. När klockan ligger mot två, ja då bryter. De uppe och så är man så trött. Och så visser ni sin kropp och närmar man sig en sattgnatt med en mycket tillgjord nik. Då säger man: nu tänk så härligt att de gick. Söndan kommit har Och gumman har just bort och hemma Sitter jag och har det väldigt skönt och gott Jag är så glad Det kom ett brev från svärmor Där hon skrev att hon inte kommer ska Då med den så ringer det på dörren Och jag öppnar den jag mina ögon knappast tror Till det är svärmor Ja gamla svärmor Som står där mäktig och stor Min högsta önskan det är att hon ska gå Och inom mig så säger jag som så Ja när man talar om så står de i fasten, Man blir ju så Och så surt i sitt sinn, Man måste bara se glad ut Och säga så roligt Stig in kära särmor Stig in Men då man tycker Att roligt är alls inte är, Man ska se glad ut mot in, Som man helst vill slippa se Hon bara pratar och pratar Och skrattar och frågar Till allt som har hänt Det ska hon ha reda på Ja hennes mun klappar på Ja hon pratar nog för två Jag tänker ska skadig kär människan går? När hon ser reser En lättnad en suck Då jag drar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 Tack för att ha. Jag vet inte om det märks att jag har en liten vårförkylning Men jag säger hellre en förkylning och vår än varken förkylning och vår Det är lite, lite bättre att ha, ha våren och dras med förkylningen Vi har en ung fru här som ska debutera i radio idag Hon heter Winnie Roman Vill Winnie komma fram till mig? Jag stör dig i kaffedrickningen, men det är ju så här på frukostklubbet. Du är mycket, mycket välkommen. Hörde du vad jag sa? Jag sa en ung fru som ska debutera. Är det sant det? Ja. Så jag, jag måste fråga, så jag ska säga säger riktigt. Ja, det är första gången som jag sjunger i radio. Ja. ja, det förstår jag att du har sjungit. Du har sången som hobby, ja, intressant. Ja. Har du inte medverkat i några program överhuvudtaget? Som barn har jag medverkat i det. Som barn? Ja. Det var inte så länge sedan alltså. <laughs> Eller hur? Och vad får vi höra dig sjunga idag? Kom i min famn. Av Ebert Taupp. Jo. Ja, ser du. Varsågod. Mm. Kom i min famn och låt oss dansa nu en vals med rosmarie. Natten är ljuv, lev blått och dansa. Lekföljt och öppet, svevar ensam fjärr, en väckt och är En som den sjuggaste huvud min närmde vän är ni huvud och ditt hjulne kor lys av mig och kan du Då har du Och här är en frukostklubbsnål. Du har en brosch Jag ska försöka sätta den försiktigt så att de får rum. Bägge två bredvid varann. Tack så och, och lycka till i fortsättningen. Tack ska. tack ska du ha. Förra lördagen hade vi besök här av Jortron, kungen från Selen. Han hade ju aldrig varit i någon stad förut. Kanske ni kommer ihåg han hade rest igenom Arvika år 1907- men han hade inte så många minnen av den stan och den har väl förändrats ganska avsevärt. Men det var i alla fall första gången han var någon ställe som var kraftigare bebyggt så att säga. Och nu har han varit i Stockholm och upplevt en vecka här. Han kommer nu tillbaks, Petrus Persson. Vill du komma fram till mig Petrus? Välkommen tillbaks Petrus. Tackar. Jag hoppas att du nu inte har blivit alldeles villad och förvirrad av livet här i Stockholm. Nej, bra, bra. Alltså, du sa två bra. Det blir nästan bra på det. <laughs> Hör du, vi, du har ju upplevt mycket nu under veckan och vi kan väl ja. inte ta någon bestämd ordningsföljd på allt du har upplevt. det vi vi kan får. du nog inte göra. Nej. Då får vi hålla på i två veckor. Säger du det? Ja. Så du har upplevt ja, dagarna dubbelt ja, nästan? Ja, nära på. Var ska vi börja någonstans? Den första upplevelsen du hade när du hade lämnat frukostklubben här på morgon. Ska du tala om för lyssnarna om de inte vet redan vart vi tog vägen då? Ja, jag förstår att du, du kan inte sortera upp dina Nej, upplevelser. Nej, jag kan inte det. Nej. Du får ta det, jag kan då. Ja. Ska jag väl tala om att vi gick upp till slottet. Jo. Och vad gjorde vi det då? Ja, till kungen. ja. Du hade ett ganska långt ja. samtal. Hur långt var det? Det var en kvart, var jag inne hos han. Ja. Vi, ja. vi satt vi var stor, vi satt midt emot varandra. Språkade på rokren och fiske. Vad han intresserad av ja, båda delarna? Båda delarna. Ja. Och du hade ju en stor burk med jordtron med dig åt honom också. Jo, jag hade det. Vad tyckte han om det då? Jo, han tacka. Oh. <laughs> han hade väl lite synpunkter på fisket också förmodligen? Jo, han, var, han hade en sportstuga i Norrland. som man fick bra med det, det han var där hoppas han. Mm. Så ni utbytte erfarenheter ja, då? Jo då. Så nu går laxöringarna inte säkra någonstans? Nej, nu är det nog farligt här då. För dem. Men ja. det finns det inga laxöringar. Nej, det är nackdelen med den här stan. Ja, ja. Den ligger på fel ställe tydligen. Ja. Ja. Det bästa att är upp i Dalarna. Mm. Ja, inte mig emot. Du, sen gick vi ju igenom slottet. Vad intrycket är ja. därifrån då? Ja, statsminister, statsminister Lander, Johan Bjömer, sitta nere. Och tar om han var värmlänning, värmlänning själv. Mm. Då hade ni mycket att prata om ja, hemlandskapet ja, förstås. Då. Var han också intresserad av fisk och jordsåt? Ja han var intresserad men det var in, inte så mycket att få i, sa han. Det var svårt att finna dem. Mm. Och du vis, lärde inte ut ställena heller? Nej, det gjorde det jag nog inte. Jag ser att alla kommer att ta dem. <laughs> Ja, man kan aldrig vara säker. Om um, um, um, jag ska hjälpa dig att komma ihåg lite, för jag har ju ja. tagit del av det. Du har varit i riksdagshuset också. Ja, det har jag. Och fick se alla riksdagsprotokoll ja. kanske. Ja, då. jag fick se allt där som var där. Ja, Tyckte du var bra? Jo, det var bra. Sen har du varit på, på Skansen, eller hur? Ja, då. det har jag gått över hela. Kapten Blomkis har gått överallt som var där uppe mm. Då har du haft en bra Ciceron ja, också alla ja, du... två, tre dagar har jag varit där uppe och gått mm. Jag hörde att du När du kom in i en, en, stu, de äldre stugorna där Så blev du visad de här Jaha, gamla fredarna Ja, det blev ja Och där så förstod jag allt samman själv ja. Så jag visade flyn istället för att hon förstod sig på det ja. Så nu, nu kan de en hel del på Skansen sen ja, du har varit Ja, där. ja då de här träslävarna med kulorna i skaftet, ja. de var du inte särskilt imponerad av va? Nej, det var jag nog inte. Sådana har du gjort det var, själv? Ja då, jag snickar mycket ja. ja. Men nu kan de göra det på Skansen också. Ja. Du talade förra lördagen om att du gärna skulle vilja fiska här i Stockholm. Har ja, du jag var varit i skärgården, ner Gösta Blomkvist och jag två, två från Skansen var dit en dag. Aha. Hela dagen var vi där uppe, uppe på havet där. No, – Hur lyckades det no, då? då? – Jag fick 52 då utan bete. <laughs> – no, Var det ovanligt för dig? Det, det – Ja, det var mycket, mycket. Mm. Ja, jag har aldrig fiskat utan jag har bete på. Mm. – ja, Det går bra att fiska här i Stockholms trakten utan bete. Det mm. väger upp laxöringarna kanske på dig. För dem har du ja. bete till, va? – Ja, det brukar mask till då. Det. Nu när du har strövat omkring på stan, då har du fått något intryck av, av, av vad som sker här i huvudet? Ja, för all del då. jag ser, Jag har sett mycket här. Nå, vad tycker du om livet här i Stockholm? De springer för bort. Folket har för bråttom, är springer för bort. Alltså, ja men du brukar ju vara ganska rask när du är ute och plockar i ortron. Ja, det blir nog hur som helst med det. Ja. Jag kan vara borta hela dygnet och ja. ligga under en gran på på när det mörkaste. Ja. Men du menar här springer de fram och tillbaka och ja, från och till och, och, och, och har mycket Det göra. är bråttom. om ja. ser du. tycker du stan i trevlig? skulle ja, du vilja? Ja, det är Jag har mycket bra. Ja. Jag har det bra den här veckan här, ja. Skulle du vilja stanna här? Ja, det vill jag. Borta är bra men här är bäst. Ja. Så du längtar tillbaka till din ja. fridfulla nej där uppe i selen. Jag ska tala om för dig, Petrus, att när, vi, när du kommer att resa ifrån oss här då kommer vi att sakna dig mycket. För oss har du berikat den här veckan. Du har varit en, en frisk fläkt från, från naturen och från ro och, och från lugnet. Så det har varit mycket trevligt att ha dig här. Och skulle du vilja komma tillbaka till Stockholm så hoppas jag att du vill höra av dig. Ja. Nu har du berättat så mycket för oss privat om ditt, din hemtrakt. Så du går nog inte säker utan... Är det så att vi kan några av oss här komma och hälsa på dig så får hoppas att vi får komma till dig. Och mm. Vi skulle gärna mm. göra det. Då. Petrus, jag tackar dig. Är det, no är det några klagomål du har på oss och, så framför dem. Eller är det några hälsningar du vill framföra så gör det. Mm. Ja, jag ska väl åka nu. Det är väl detsamma. <laughs> Ja, jag menar du har den ja, det... praktiska synen på saker ja. i alla fall jag, jag försyndade mig lite mot dig förra lördagen därför jag sa nu Petrus ska du få en frukostklubbsnål och sätta på din, din överrock också så mm. de känner igen det, det glömde jag tyvärr ja. men får jag idag fästa en frukostklubbs på din ditt andra kavajslag så har du i alla fall fått två mm. nålar och än en gång tack ska du ha för ditt ja. besök och jag hoppas att det har varit i glädje för dig den här ja. veckan i Stockholm ja, Och som det. jag sa, välkommen tillbaka Tack så. du har. Nu ska jag fortsätta att leta bland våra gäster här Tatjana Angelini Har bildat en orkester Den heter Tatjanas Melodibukett Arrangör och dirigent för den orkesten är Kurt Åkerlind Och nu ska vi få höra Hattende, välkommen välkomna allihop. Eh, vi skulle ju få höra den här vårbetonade eh, saken av Robin Douglas Hume mm. alltså Spring in the Air mm. alltså, vår i luften. Varsågod. Mm. Så här i vårens tid, och vi flickor, Elisabeth, Ann, Inge, Hilja, Gunbritt Berit, Ulla och jag, Tatjana, ber att få tacka för oss med att spela Kiss the Boys Goodbye! Tack ska ni ha. Tatsani, jag ska be att det dig och dina flickor och även till Kurt överlämna en bukett med frukostklubbsnålar. Tack snälla. Tack ska ni ha. Och nu kära vänner, nu har jag nöjet att presentera en mycket, mycket kär gäst. Just det Sigurd, här har du mig Nej men Kaffepetter är du här? Ja det, det visste det väl Nej det hade jag ingen aning om Nej gör det inte till Sigurd Du sa ju att du hade en kär gäst här Och du menar naturligtvis mig Nej Kaffepetter lilla det menar jag faktiskt inte du, du är väl inte direkt någon kär gäst visste jag visste jag är kär i där flicka jag ser Det är våren, det är Som har kommit igen med den. Oh, Har ja. sett vad alla flickor har blivit vackra Det är våren, det är vå Shh, sh. vad gör du? Jag sjunger Men så är det sång det där Ja, det är det Sigurd Och jag har kostat på min sångröst mycket pengar Omkring 5000 kronor Tänk vad man får lite för pengarna nu för tiden Sigurd har väl inte kostat på sin röst någonting mm -hmm. Verkar det så påkostande Tänk att det gör det va mm -hmm. Jag ska tala om att jag fick erbjudandet Att bli rockstjärna igår Men jag hittade ingen rock som passar uh -huh. Flickorna är tokiga rockstjärna kan... Ja, då... uh -huh. kan du tänka mig som rockstjärna Nej det kan jag inte tänka mig Kan du tänka dig Sigurd att igår han jag sällskap med en... en stans sötaste flickor På restaurang Nej det kan jag inte tänka mig och hon sa att jag var den vackraste gossen i stan. Oh, nej, det kan jag inte tänka mig. Det, det sa hon visst Men Jag åt en väldigt flott sopé på hundra kronor. Nej, det kan jag inte tänka mig. Det gjorde vi visst Men tror du jag hade pengar på mig att betala med? Nej, det kan jag inte tänka mig. Nej, just det. Så jag frågade hårmästaren om jag fick skriva på notan. Och det gick bra. För det var en kvinnlig hårmästare. Mm, mm. Och jag skrev under notan med ditt namn och din adress, Sigurd. Oh, ja, det kan jag tänka mig. <laughs> Hej, Sigurd! Jag ska på vår med en mycket annan äh, flicka. Till våren! Och ja, ja, flera tusen kronor för den rösten. Lyssnarna kanske har hört att vi idag här har haft fanfarer vid en del tillfällen. Det beror på att vi har en fanfarorkester här. Det är en orkester eh, som består av två man. Tvillingarna Rolf och Arne Nilsson. Och nu, nu kommer de fram här. Välkomna, välkomna. Tack. Nu går så ska, ska det ta och blåsas ett tag igen. Vi har nämligen här, om jag... Man ska naturligtvis inte göra det, gradera gästerna på något sätt. Men det är en mycket kär gäst som har varit här varje avslutningsprogram i frukostklubben. Alltså säsongavslutningarna. Han har kommit hit också i år och därför har vi kallat honom för vår hedersgäst. Det blir fanfar innan han nu inträder. Och här kommer Påvel Rammel. Välkommen Pavel, tack för att du ville komma Och jag får också säga ett hjärtligt välkommen hem till Sverige igen oh, jag Tackar, tack för ha. Det har varit en jorden runt resa Jaha, det vad det har varit Bromma till Bromma Ja, det är ju det är en liten bit ja, det är det mm. Vi kan naturligtvis inte gå in på alla upplevelser De förmodligen kommer väl i annat sammanhang Pavel, Men har du någon episod som det heter att berätta Så är det ju naturligtvis kul att få lite anknytning till din resa Ja, det finns mycket att välja på. Det är väl så att plocka rätt grej man tänker tänka att ta... När vi kom från... Du är i alla fall solbränd. Nej, det är, det, något... det är inte längre men det var det jag var inne på faktiskt. När vi hade lämnat Haiti, som är en väldigt varm och stekt plats, och kom till New York så var vi faktiskt så pass bruna, både Martin och jag, att vi kom inte in på det fascinabla Storkklubb. De trodde vi var färgade. <laughs> och då tänkte jag först att det, det är så när vi kanske inte ska gå in på ett sånt ställe, men hur det var så ilsknade vi till och lämnade fram våra pass. Och dörrvakten tittade noggrant på passen en lång stund. Så vände han sig till en kollega som stod lite längre bort. Så skrek han. Hej Joe! Får vi släppa in svenska Egerär? Ja det var ju en upplevelse. Ska vi övergå till det här för oss mycket kära. Du, ja, du hörde kanske att jag talade om att du är utnämnd till vår heders Yes, jag... herr, eftersom du, du... Söndersmickrad. Eller? Är du det? Ja. Tänk det var nästan meningen. Ja, att vi har lyckats med det också. Och vad får vi höra dig sjunga? Jag blev ombedd att sjunga något varligt Och det... min repertoar i den vägen är ett svär stort. Men jag har hittat en liten... en liten elak sak här som heter Ögon och öron. Det är en iakttagande visa om våren. Säg, ser du skogens sippor som bugande stållöll? Ser du larven krypa ut ur puppans chatell? Ser du björkens vita hals och reven rai-rai-ra? Ser du flickans röda blus och ser du denna lus? Hör du titan kvittra i sitt revyr någonstans? Hör du bäcken sårla upp upp till dans? Hör du vinden leka bland löv och rai, rai, ra? Hör du flickan viska något och hör du detta knott Ser du alla sömmar i sommars fagra skrud Hör du alla juveliga ljud det finns så mycket rej rej rej i skogens pelarsal Hör och ser du allt det där, ja då är du normal Ja, jag var van att få vad jag ropar på Från största teddy till minsta pastill Mamma kom hit med det, pappa kom hit med det Vön, hos som jag vill Om jag riktigt skrek som min familj blev blek Så fick jag julklappar redan i april Pappa gå dit med den, mamma kom hit igen Vön, hos som jag vill Jag pekar på det och pekar på dem Och sesam öppnade sig allt föll för min minsta vink till den dag jag mötte dig. Men nu har kärleken ut i mitt bröst förstört effekten av min älskans röst. Hur jag behagar mig bil och beklagade ingen lyder min drill. Oåtkomliga kickar kan du aldrig till. Envist på det jag väntar, vad får som jag vill. Kär för fördärvad och glömt, vad får som jag vill. Fly förälskad och bortskämt Var med få som jag vill Fast i plugget svaglar jag dock Beslag på alla frågor som jag kände till Fräken försök med mig Fräken det lämnar sig Var med få som jag vill Och när tiden drog emot tentamens Kno jag till och med kommendera en basill Du lilla pyre där In i tonsillen här Var med få som jag vill Min mor sprang med te Far sprang bredvid, Med all sköns medicin min bed var så lagom mjuk och jag själv så lagom sjuk Men nu när pulsen min är snabb och hård Och hjärtat såg i behov av vård Hur vet du tre? Vem frågar efter te? Fan, tal, kamomilu. Kom jag Kamomilu Kan du aldrig till I En visst på det jag väntar Vad som jag vill Kär för där var bortglöm Vad du får som jag vill Fly förälskad och bortskämd Van, få som jag vill När jag myndigt fräck min egen tjeck Stod farrojultomtens fantasist till Fräcken slå där fräcken Kör hem här van Och få som jag vill Så som ren konfekt Jag slök vart lyxobjekt som reflekterade sig i min pupill Hästar och Cadillacs kaviar och Kladdilacs Van, och få som jag vill På flygjättar hit och jakter dit Jag lärt att jorden är rön. Trots resor och lyx och prål Står jag lika långt från mål Min önsketrypp är inte särskilt lång Ett fåtal steget med en särskild gång Någon som går bredvid Sedan en lätt innehölst Potatis och sill Oåtkomliga Kan du aldrig slå till Invist på det jag väntar Vad du får som jag vill Kär fördärvad och bortglömd Vad du får som jag vill Fly förälskad och bortskämd Van få som jag vill Kär för den var då bortglömd Van få som jag vill Fly förälskad och bortskämd Vad få som jag vill Tack för att du har på mig och välkommen tillbaka Och så ska jag när jag nu har tackat på Väl också tacka Den som akkompanjerade på pianot Det var Allan Johansson Han är också en gammal kär Hedersmedlem av frukostklubben Han var nämligen frukostklubbens första pianist och det var han under flera år Tills andra Arbeten la hinder i vägen Tack Allan och det var roligt att se dig Det här 300 året Och nu har vi kom. Det ringer men det, vi kan inte hålla på att svara här. Vi har kommit så långt i... Ovanligt, det brukar inte ringa så här. Vi brukar aldrig släppa fram samtal till frukostklubben under pågående sändning. För att vi hade nu... Kom vi hade... hade kan förlåt, förlåt mig ett ögonblick här, lyssnar jag. Kanske bäst jag svarar, annars kanske vi inte... Hallå? Hallå? Hallå, ja. Är det frukostklubben? Ja, det är det. Är det Sigge först? Ja, det är det. Åh, kära, är det verkligen han lilla Sigge. Ja, detta är Olga i fru Jönköping. Är det Olga? Ja, tänk att jag äntligen skulle få tala vid. Det har jag längtat ett år, att fål förstå han lilla Sigge. Nej, men så Olga säger. Ja, kära, jag den som bara var där upp i Stockholm nu. Har i gott kaffe? Ja, då. Så där inga starkt så det är så här Ja, jag hade aldrig. Det är så det var förstår han. Och mycket falskt. Jag hade aldrig spelat. Och i de är, ja, är, det hygga, är med audiochefen. Ja, då han sitter här på första bänken. Nej, gör han och han lilla Roland. Ja, då han är här också. Nej, ja, jag vet ju att det är särskilt fint idag nu när det är jubileum. Ja, jag ja. tänk att det är jubileum. Ja. Vi har talat så mycket om våren här, Olga. Hur har ni det i Jönköping då? Är det fint med vårväder? Ja det är fint om dagen men om nätter är det kallt Ja men då har ni ju inte ute att göra En satt renna utom nätter Det är så här kommer jag ihåg Han med lilla Sigge han som är gift och allt Ja det ska jag och, tänka tänkte, det är alla bra konstigt men alla trevliga kårar De är gifta det är lite snoppet för oss som går här och väntar, förstår han. Men nu säger nu så att hålla an för en varför jag ringer. Jaha. Jo, så det är så att en följer ju med henne i Jönköping, förstår han. Och frukostklubben, den hör en ju alltid på, ja. Jag sätter klockan, förstår han. Och nu har vi haft så många kungar och prinsar och finesser, ja. Ett tag så tänkte jag anmäla mig och bli drottning eller prinsessa eller något sånt. Stickedröttning kunde jag alla ha blivit. Förlåt, eh, förlåt <laughs> ja. Olga. Olga. Ja. Eh, stick Stickdrottning. Ja stickdrottning. Han vet att vi gör tändstickor här i Jönköping Men nu får jag något annat att komma med förstå Jag har en farbror Och han vill så gärna Komma upp och bli kröserna kung Förlåt mig, nu förstod jag inte igen det var... Kröserna kung? Kröserna kung, bara, vad är det för någonting? Men lille siggan vet jag vad krösen är för något Nej Vet han inte det? Jag sista och Karl-Marie vet inte mer. Och konstiga han hon har ju i på saker och ting. Krysen? vet han inte vad det är. Nej. Jag är kallad väst för Lingon. Det ska vara fint, förstår jag. Jag säger Lingon. Ja, och Sigge förstår att så som min färbror plockar Krysen, Det är rent fördärvat. Jag kör ju där han går fram i en kryssarsskog. Där blir det inte kvar så mycket som ett blå en gång. Och nu tar jag han med mig upp till Stockholm nästa lördag. För see, han har aldrig varit i Stockholm förstås, Rigi. Men en annan är ju hemma Och Han vet att jag har varit med i televisationen. Med tuppen. Ja, ja, visst, ja, jag visste, jag har. tuppen av och råd. Så jag följer med gubben förstår han. Så får jag komma upp och lufta på mig lite. Den går ju här nere i Jönköping och möglar Ja, Olga, ja. förlåt mig Det här är i alla fall sista frukostklubben Vad är det han pratar förlåt? Den sista frukostklubben är han inte i. Det ska inte ta bort det programmet Nej, nej Olga prostiterar Det är säkert det Sista frukostklubben för säsongen nej, men, kan, Ja men då får han ordna med en tesig Nu inte han inte vara dum Det kallar det inte som är märkvärdet Och koka lite kaffe Och skrapa ihop några torter Folk det kommer nog ska han se Och så kommer farbror och jag förstår han Och kruserna mos det vi har med oss Ja och han sa hälsa till fru att hon tar med sig ett skrälle bara. Så, så sa hon moster hela familjen Ja tack snälla Olga Det låter så bra det där men... Nej nej men nu blir jag ledsen på Hans Sigge, Gud, jag som hade räknat ut det så fint att få komma till Stockholm nu när det är vår och allt för hur det är förstår Hans Sigge så sprätter det lite i den här inga tiden. När trärar börjar och knoppas så är det ju inte utan att den hoppas. och kära gud det var ju rim. <laughs> ja. och, får en att bli sån där inga på gamla då? <laughs> ja, jag säger då det. Ja, jag. våren, den är farlig den, Olga. Tänk på det. Ja. Gå inte och bli kär bara. Åh oh, nej, jag mig nog, ja. En inte tappad bakom en lagord. Kärlek, det ska en akta sig för, för det blir det bara i län ut. då. Men det är ju klart att omsvuret är ju bäst förstås. Ingen är ju för gammal för att bli skarvig. Nej, just det. Ja. ja, trevlig fortsättning på våren då, Olga. Ja, tack så han har lille och Glad pins och trevlig midsommar. Och om det är så ändrar sig, ja då kommer farbror jag nästa lördag. Är ja. ju med ändå. Adjö, Olga, och tack för vår ringning. Ja, tack så Tack, tack. Ja, det var riktigt kärt att få en påringning av Olga. Vi började med att tala om våren. Jag tror vi ska sluta med någonting om våren också. Vi har en mycket välkommen artist här, Elon Dahl. Välkommen Elon. Tack. Och nu är det ju så... Ja, du hörde vad jag sa. Vi skulle ha någonting om våren och nu får du välja själv. Du har en rikhaltig repertoar med mycket visor va? Ja, jag försökte plocka ihop en liten vårbukett utav det jag tycker är typiska vårvisor. Ja, då serverar vi den. Tack. Framåt, vår tanke måste vandra Framåt, emot den ljusna tid Där vi ser ett land som ler och återgrönskande står Till en gång vinter förgår, en vår i blomning står Vår väg, vi vandrar med varandra På teg som återandras frid Låt oss mörka, dara i klandra när ljusa tider Taga vid Högt i skynskola flyga Ty det kommer, det kommer en vår Vi ska plocka Violerna flyga Och vår vänskap i varandra Betyga Alla vindar ska jubla Och sjunga Ty det kommer, det kommer en vår Under kärlekens sång i vi i viktunga När det blir en och se sve med det leende och med den glimt i ögonbrå Miner, de smältar bort som smör i sol Och backa kring mig ser, på alla kring och ler Man nynnar glad och fri på denna melodi Jag blir så glad när solen piner Och värmer hela Sveriges land Ut i naturen, kom som du är gamle vän den drillar igen med fin med den kuren Den ger din självstimbulans Var välkommen i naturen Ut i solens glans. Så vill jag inbjuda hela salongen Till en vår sjungande allsångskör hjärtligt välkomna Det är våren Ja det är våren Som har kommit jag vill i vore, jag vill i vore, som har kommit tillbaka igen. När vi varan i vår solen kramar och kartorna bågorden gamar. Jag vill i vore, jag vill i vore, som har kommit tillbaka igen. Tack så mycket. Tack så mycket. Och nu kära vänner, nu är vår 300e slut och eftersom signaturmelodin går två gånger varje program så kommer nu om ett ögonblick vår 600e signaturmelodi att gå ut. Men innan den gör det, jag ska först be från Pamparorkestern ta plats så ska jag tacka alla lyssnare hjärtligt för den här säsongen. Jag ska tacka er för alla telegram som har kommit speciellt idag, för alla brev, för alla uppmärksamheter som klubben har fått röna. Det har varit en väldigt trevlig och givande kontakt för oss med Lyssnarkretsen. Och har vi berätt er någon glädje så är vi mycket, mycket glada själva. Tack ska ni ha för den här säsongen. Och eftersom vi nu inte hörs på länge, om vi hörs vidare i frukostklubben, det ska jag låta vara osagt. Men jag önskar er en glad och trevlig vår och dess like sommar. Tack ska ni ha för den här säsongen. Fråkostklubben medverkade idag förutom Sigge Fyrst, Tore Skogman, Vinny Roman, gjort kungen Petrus Persson, Tatiana Angelinis Melodin Kaffe Kaffepetter Kurt Randelli, Pavel Rammel, akkommenderad av Allan Johansson, Olga från Jönköping, Rolf och Arne Nilsson och Elon Dahl. Vidare André Walters kvintett och producent för programmet var Bertil Perolf. Och jag kan bara tillägga att programmet sändes första gången i Sveriges Radio den 19 april 1958.